och att den ultimata synden är det som är dåligt för den vita rasen. Vi har kommit att inneha dessa åsikter genom att observera de eviga naturlagarna, genom att studera historia, och genom att använda den logik och det sunda förnuft alla föds med. De högsta naturlagarna är självbevarelse och överlevnaden av ens egen sort. Historien har visat oss att den vita rasen är ansvarig för allt det vi kallar framsteg och utveckling på denna jord. Och det är således logiskt och förnuftigt att placera högsta betydelse på ras, och att rata alla idéer som misslyckas att göra så. Vårt folk har mött hot under historien, men aldrig förut har vårt folk stått inför ett hot så gravt som det vi står inför idag.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 Hur uppstod denna katastrofala situation? Den uppstod på grund av vårt folks skeva tänkande. Vårt folk har hittills varit bekymrade med varenda fråga utom frågan om sin egen överlevnad. Inga raser på jorden, förutom den nuvarande missledda vita rasen, bistår villigt andra raser på deras egen bekostnad.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 Av vilka ingen adresserar den mest grundläggande frågan, kommer vita barn ha en framtid? Med kreativism är detta frågan, och alla andra frågor kretsar kring det. Överallt börjar vårt folk att omfamna den dynamiska och inspirerande läran och programmet av kreativism.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 Generationer, en ofödd räknar med dig.